Israel Iisraeli minutid Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Möödunud reede õhtul algas juudikalendri järgi uus aasta, Rosh Hasana, 5784. Siin kohal soovin kõigele juutidele ja ka teistele, kellele see tärmin on oluline, headu aastat Heebriakeeles kõlab see sanatova. Sageli lisatakse selle veel ka sõnad ja magusat. Heebriakeeles on see umetu ka. Uus aasta soov kõlab Israelis sanatova umetu Head ja magusat uut aastat. Kui kristlaste aja arvestus algab Kristuse sünniga, siis juudid on arvestanud oma aega alates Aadama loomisest. Ka see tärmin on selgelt välja toodud Piiblis. Mitte küll kokku arvutatult, kuid suguvõsade registrit koos ajaga, millal järgmine põlgond peale tuli, on Piiblis olemas. Kes antud asja täpsuses kahtleb, võib kõik need arvutused ise ära teha. Kõige olulisemaks traditsiooniks selle ajal on jäärasarve, ehk sofaari puhumine. Seda tehakse tavaliselt palvete aegadel. Mõned peavad seda isegi nii oluliseks, et puhuvad korda päevas läbi pühade aja. Samuti on selle pühaga seotud toidutraditsioonid. Iisaris süüakse seal tähtpäeval õunu ja mett. tavaliselt kastetakse lõigatud õunaviilud meenõusse. See tähistab sümboolselt head ja magusad aastat, nagu kõlas ka uue aasta soov. Uus aasta ei tule Israelis ilutulestiku ja hõisetega. See on palju vaoshoitum ja mõtlikuma iseloomuga püha. Sellel eelnev kuu heebreakeelse nimega Elul on samuti enes vaatamise ja järele mõtlemise ajaks. Uus aasta algas tänavu 15. septembri õhtul ja kestis kuni 17. septembri õhtuni kaks päeva. Uus aastaga algas Israelis ka kõige pikem pühade periood. See kestab 15. septembri õhtust kuni 8. oktoobrini. Väikeste vaheaega tege järgneb uus suur lepituspäev Lehtmaede püha ja Simhatora, mis selle perioodiga lõpetab. Pikemate pühade puhul on nädalasised päevad, osades ettevõttedest tööpäevad, osadeses vabad. Riigiasutused on läbi pühade perioodi enamasti suletud. Iisraeli statistika Keskbüro avaldab igal aastal olulise tähtaegade aegadel kõige olulisemad rahvastiku statistika kohta. Uus aasta algus juudikalendri järgi on üheks nendest päevadest. Iisraeli rahvastik on möödunud aasta jooksul olnud tugevas trendis. Rahvastiku arv ulatub ligi 9,8 miljonini. Võrreldes möödunud aastaga on rahvastik kasvanud ligi 2,1%, mis on arvuliselt üle 200 000. Rahvastiku juurde kasvu kõige olulisemaks mootoriks oli suur sündivus. Sündis ülekaalukult rohkem lapsi, kui oli surmalebi lahkujaid. Aastaga sündis 172 tuhat last ja lahkus 48 000 isikut. Immigratsiooni kaudu saabus riiki üle 70 000 kodaniku. Rahvastikust ligi 7,2 miljonit on juudid. Juutide osakaal rahvastik hulgas on 73,3%. See on pisut langenud võrrel seelmise aastaga, kui osakaal oli 73,7%. Raablasi on kodanike hulgas pisut üle 2 miljoni, mis teeb osakaaluks 21,1%. Usuliste seisukohtade järgi jaguneb rahvastik järgmiselt. 44,2% on sekulaarsed, 21% traditsioonilised, 11,7% traditsioonilis-religioossed, 11,5% religioossed 11 ja 10,8% ultraortodoksed. Iisali mõistes ei tähenda sekulaarsus agnostilisust ja ateismi. See tähendab eelkõige suhtumist usulisse traditsiooni. Näiteks traditsiooniline ja religioosne juut ei sõida sabati päeval autoga, ei kasuta elamust lihti, ei valmista kodus süüa ja hoidub paljust muustki sarnasest. Sekulaarne juut ei järgi kõike neid nõudeid üldse või vähemalt mitte väga pedantselt. Vaatamata sellele võib ta jumalat igati austada ja tema suhe jumalaga võib olla tema jaoks oluline. Lisaks Iisraeli rahvastikustatistikale avaldati ka statistika juudi kohta kogu maailmas. Kogu maailma juutide arv on tänavu umbes 15,7 miljonit inimest. Nad on pisut kasvanud võrreldes möödunud aastaga, kui need oli 15,6 miljonit. Digi 7,2 miljonit juuti elab Iisraelis ja umbes 8,5 miljonit mujal maailmas. Teiseks suurim juudi kogukond elab Ameerika ühendriikides, kus nende arvuks on umbes 6,3 miljonit. Suured juudi kogukonnad on ka Prantsusmaal, Kanadas ja ühend kuningriigis, kus on neid kokku liigi 1,2 miljonit. Kogu ülejäänud maailmas on juute umbes 1 miljon. Lisaks juutidele kvalifitseeruks Iisraeli kodakondsusele ka nendega seotud pereliikmed ja teised judaismiga seotud isikud. Neid, kes saaks kodakondsust taotleda, on maailmas kokku umbes 25,5 miljonit, kellest 7,7 miljonit elab Iisralis ja ligi 18 miljonit väljas pool et statistika on kohati hinnanguline ja suletud ühiskondade puhul kindlasti lünklik. siiski väljendab see üldistatult õiget suurusjärg, kui annab üldise ülevaate rahva Kui kogu rahvas otsustaks ühel päeval asuda Iisraeli elama, oleks see keeruline, kuid mitte teostamatu. Poliitiline otsus on olemas, mille kohaselt oma rahva vastuvõtt on riigi esmaseks prioriteediks. Arvestades asjaoluga, et riigi teritorium on umbes kaks korda väiksem kui Eesti ja üle poole sellest on kõrb, ei ole selle praktiline teostamine väga lihtne. Kindlasti oleks see väga kulukas. Juba tänase rahvastiku juurde kasvu haldamiseks on niisal plaaninud uute linnade ja asulate rajamist täiesti tühjadele kohtadele kaas arvatud kõrpealad. Kaheprotsendine rahvastiku kasva on ühes küljest õnnistus ja rõõm, teises küljest palju tööd ja vaeva selle haldajatele. Juutide põlisele kodumaale naasmine on kahtlemata kõige selgemaks ja nähtavamaks märgiks piibliprofetite ettekuulutuste täitumisest. See on ajamärk. Iisra ülemkohus tuli möödunud teisipäeval esmakordselt ajaloos täis koosseisus kokku. Kõik 15 ülemkohtu kohtunikku kuulasid petitsioone, mis oli esitatud justiitsreformi vastu. Nende nõue oli, et ülemkohus tühistaks juuli lõpus vastuvõetud seaduse, millega parlament lükkas ümber ülemkohtu õiguse tühistada vastuvõetud seadusi ebamõistlikuse alusel. Justiitsminister Jariv Leevin kritiseeris ülemkohut eest, et teema võeti üldse käsitlusse, kuna see ületab ülemkohtu pädevuse. Ja jurist Attorney General, kes oleks pidanud toetama ülemkohtu kuulamise Iisali valitsust, oli juba eelnevalt võtnud valitsuse otsusega vastuolus oleva seisukoha. See tõttu asendasid teda selles kaasuses teised juristid. Ülemkohtu otsus jäi ootele. Kuna Iisalis algas pikk pühade periood ei ole seda võimalik edasi käsitleda enne 9. oktoobrit. See võib lükkuda isegi kaugemale tulevikku, kuna teema on vastuoluline ja on juba üle kaheksa kuu lõhestanud kogu ühiskonda rohkem kui miski muu. Valitsuse liikmed on juba eelnevalt teatanud, et kui ülemkohus peaks tühistama selle põhiseaduse kaaluga seaduse, siis nad ei aksepteeri seda otsust. Ülemkohtul ei ole ka ühtegi seadust, mis toetaks need valitsuse vastu astumast. Liigne kohtuvõimu täius oleks löögiks demokraatiale, tõdes ka ülemkohtu president Ester Hajut. Siiani on Iisraeli valitsused üle kõigist sisemistest vasturudest rahumeelselt. Lähidulevik näitab, kuidas läheb see kord. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutid. Mina olen juht Peeter Võsu. Kot Israel. Iisraeli minutid.